Asi, karibu katika e, e, shule ya Biblia leo siku ya rahamisi tarehe 23 Aprili e, tuko katika mlango wa, wa 27 kama tulivyokishasomewa. Mlango wa 27 wa kitabu cha Samuel wa kwanza una ni mfupi kama tulivyosema wiki iliyopita ni, ni, ni mistari miwili na nilisema na nitafanya hivyo kwamba tutachukua muda huwa leo kwa vile tuna mistari michache kujikumbusha tumetokea wapi ndani ya kitabu cha Samuel wa kwanza. Kwa hiyo tutaanzia hapo. Lakini kabla hatujaenda hapo na kwa vile tulishaomba tayari kwa hiyo tutaenda moja moja kwenye kuhubiri e, e, Soma somo la leo linahusu hasa nini? Kabla hatuenda sasa kwenye mambo mengine leo ni vizuri tunapoingia kwenye sura na hasa, na pia kitabu chote na Biblia nzima kuweza kujua Mungu alikusudi gani katika sura hiyo katika siku hiyo eh kama tulivyosomea eh tunao kasema kuna vitu vingi tutajifunza vitu vingi na tutaueleza lakini unaweza kusema ni habari ya Daudi kuteleza kiroho na kurudi nyuma hiyo ni hatari kwa Mkristo pia. Eh, Biblia inasema eh, Anasema kuweni macho, aliyesimama aangalie asianguke. Eh, anasema watakatifu, sikosa katika kitabu cha Ufunuo, mlango wa mwisho kabisa mlango wa 22 eh ni kwenye mstari wa 12 pale, nasema watakatifu wazidi kutakaswa eh, na wachafu wazidi kwa wachafu. Eh, kwa hiyo sura kama hii ya Daudi aliyekuwa amesimama na Mungu kwa muda mrefu aliyekuwa amesimama na Mungu kwa mda mrefu ana, anarudi nyuma tunamuona akiwa anarudi kwa kwa Wafilisti anashirikiana nao picha yake ya kiroho na kwenye ile somo baraka picha yake ya kiroho ni kwamba ni mtu ambaye ni ameokoka kwa sababu alikuwa Yesu Kristo hame, ana, anatembea na Mungu Anaishi maisha mazuri anampendeza Mungu anashindana na dhambi anashinda dhambi eh unafosema sasa ina maana anakuwa atendi dhambi hapana kuna dhambi ambazo sio za makusudi mkristo anastanda sio sio mkamilifu lakini dhambi za makusudi ambazo Mungu anazipiga sana mkristo anatakiwa azishinde by the way dhambi za makusudi natakiwa tuzishinde zote eh, kwa hiyo Daudi anarudi nyuma sasa kama alikuwa ameacha ulevi anaanza kuwa mlevi kama alikuwa amekuwa mshindi dhidi ya uwashirati uzinzi na kuanza kuwa mwa uzinzi kwa mtamanifu Ndiyo picha tunayoiona ambayo ni umakusudi ya mahubili eno kazi kubwa ya mahubili ukiacha kuokoka ya pili kabisa kabisa uongo zote ni maisha ya kuishinda dhami kupambana na dhana kufananisha na mtu anayekata kucha kwamba muda wote kucha hasita kazi toke lakini utakaa unazipunguza na zikiwandefu unaishi maisha mabaya na kucha zako zile zinakuwa zinabeba uchafu eh kwa hiyo muda wote sasa huyo mtu ni kama ameacha kucha zimekuwa defu kunaingia hata wadudu kunaingia funza e? kwa hiyo no ndo picha tutakayoiona na tutajifunza kutokea kwa hali ya Daudi ya kuanguka kurudi nyuma kuteleza kujifunza ushindi au kuwa chonjo kuwa makini dhidi ya ya, ya nguvu za yule movu na, na, na madangani madanganyo ya dunia hii Tusije, tukaanguka na Biblia inasema kama kama mtu alikuwa ameishawoshwa eh emtwende pale bado nina deni la kurudi ku, ku, ku, ku, kutoa ufupisho wa kitabu cha Samuel la kwanza kwa sababu so, so, so, hizo in zilizobaki ni ndefu kwa hiyo hatopata huo muda twende katika kitabu cha na halikuwa somo la leo lakini tuliguse tu kukumshie katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa 5 mlango wa sita by the way eh? waebrania nishoni ma agano jipya kama uko kwenye ufunuo mwisho ukirudi kushoto utaipita yuda utapita uh, yohana watatu wa pili wa kwanza petro wa kwanza petro api wa, wa kwanza yakobo alafu utaingia katika kitabu cha ubrania mlango ule wa wa wa 6 bimele na sema hivi usali wa 4 eh masomo kama haya wakristo hapendi kuyasikia Masomo ya kujiwajibisha, waKristo wanataka wakienda kwa, kwenye mahubiri, wakaenda kanisani, waende kusikia ma, mapenzi Mungu anawapenda na jinsi atakavyowabariki, hawataki kuwajibika na dhambi zao. Hapana, huo sio ukristo na hilo sio kanisa na hayo sio mahubiri. UKristo wetu kazi yetu kubwa sana. Yesu alipokuwa akiamka kazi ya kwanza alikuwa anashindana na, na dhambi. Sio yeye, hapana anahubiri dhidi ya dhambi anahubiri dhidi ya ya, ya, maten, ya, ya ya mioyo yenye wivu, yenye, yenye uchafu, yenye fikra mbaya, anasema kitu kimtokacho mtu ndicho kinachomtkia unajisi ndani ya moyo. Yaani ni maisha utakaso. Eh, ukisoma katika Waebrania mlango wa sita mstari ule wa 4 anasema hivi, "Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu Wa watu wameokoka ukifanya washirika wa Roho Mtakatifu umeeshaokoka hapo e? na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo mafumbini yote kujua Mungu na kujua baraza za Mungu na nini tu, tu ukao na Mungu kwa kama mkubwa mstari wa 6 na nasema hivi wakaanguka baada ya hayo huyo ni Daudi leo e? haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu kwa kwao Wamsurubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhesha kwa dhahiri. Kitu dhahiri ni kitu cha wazi wazi. umefanya kwa sio kitu e, kichojificha. Sio ile dhambi ya kujificha. Ni dhambi, dhambi zote za makusudi ni ziko dhahiri. Eh, Kwa hiyo unazo kasema sasa e, wa Ibrania inahusu nini? Huu mstari huu watu wa wili. Unawahusu watu walioofoka ambao haweza kupoteza hukovu wao lakini ambao wana yani, u, u, anachafuka uwezo wake nguvu ya Mungu inapungua kwake eh? na kuna watu pia kwa usoma huu mstari kwa baadhi ya hali au kwa baadhi ya watu waliowahi kulisikia neno la Mungu wakalijua mfano wa uhubiri wa uongo unakuta biblia anaijua anajua, anajua kile kitu na kimsingi hata na naugufu za Roho Mtakatifu anazijua. Eh, ni kama mshirika lakini hajawei kuokoka. Kwa mfano kama kama kama Judas Iscariote, huwezi kusema hakuwa mshirika wa Yesu. Judas Iscariote hakuwa mshirika wa Yesu. Lakini hakuwai kuokoka. Biblia inasema hakuwai muamini hata siku moja. Kwa hiyo huu mstari kusoma unatuasa wote waliokuoka na wasiookoka na wote unatuonyesha hatari ya kurudi nyuma na kuanguka ambayo tunaona yanampata Daudi leo. Na anaweza akupata wewe anaweza kunipata mimi na ndiyo maana ya kufanyika na kujifunza neno la Mungu. Amina. Kwa hiyo turudi sasa ilikuwa ni utawizo. Kwa hiyo tunaona Daudi na tujifunze mambo kama manne. Eh? Mambo kama hasa tutaona matatu makubwa ambayo yanaweza yakamkuta mkristo Eh? Anapokalia anguka karudi nyuma, aliyeteleza. Eh? Mbali huko kwenye ndambi na nguvu ya Mungu inapungua ala ala nyuma na kwa kiingereza tunauita backsliding eh, Christians backslide ni mtu aliyerudi nyuma kiroho eh akaanza kama alikuwa ameshinda dhambi yake ikarudi tena nami eh, ni ya kupambana naye kila siku eh, unakuwa mtuma tena wa dhambi kwa iyo, hiyo e, tutaiona hiyo hem turudi sasa nyuma tuchukue kama dakika tatu hivi ili ta, kukukumbusha kwa ya mkini bado kuna sura tatu t -t tumalize kuna sura 28 29, eh actually nini? Sio 28, 29, 30, kitabu kimoja kikubwa eh cha cha wa kwanza eh na vile nini? nini bidii. Leo hii mtu akimaliza shule anafanywa sherehe kubwa. Okay, kipindi ambacho labda hakuna sherehe kwa sababu ya ugonjwa. Lakini anafanywa sherehe kubwa na kuongezwa anafanywa nini? Yeye mama manguo ya ya, ya au ya kuhitimu anafanya nini lakini kuhitimu kwa maana kuhitimu kukubwa ni kuhitimu hii shule ya neno la Mungu na neno la Mungu huhitimu kila unapomaliza eh, ni, ni kama elimu mwisho kwa kwa mtu ameisha maliza kusoma kila kitu sasa kama mtu aweza kamaliza elimu yote mpaka anaonoka duniani vile vile hatuosi kumaliza hekima yote ya Mungu yamo katika neno la Mungu. Kwa hiyo kila tukimaliza sura moja, tukimaliza kitabu kimoja kwetu tunakuwa ni kama tumehitimu. Na dunia haielewi hilo. Lakini ni ni ni, ni, ni, ni kuhitimu eh, ni, ni kukubwa kuliko huko kunako fanyika kwenye mashule na katika maviyu. Kwa hiyo Tumshukuru Mungu kwa kuendelea kutupa nafasi na tumpongeze pia kwa eh kwa siji tumpongeze siji tu tujipongeze kwa sababu tumeendelea kuwa wanafunzi wazuri wa neno la Mungu. E, ni kitu kikubwa sana. Kwa wakati roho sasa kuhitimisha hiki kitabu sura nne zibaki eh ngoja tuangalie tulipo toka. Mlango wa kwanza e, ulianza na familia ya hasa watu wawili ya Elikana na na na wawili hana pamoja na Penina hana akiwa hana mtoto eh, Penina akiwa na, na mtoto akiwa na watoto akiwa namtambia akiwa na anabomiza mwenzake na, na, na, na tunaona kwamba kuwa na wake wawili halikuwa jambo jema kwa sababu watu walikuwa nagombana Mungu anaweza katengeza kitu kinacholetea ugonjwa na ukozi sehemu zote Mungu amekataa kusoma katika eh katika, katika kitabu cha kumbukumbu la platinum na sababu wake na aliwaomba wawili hajaomba watatu eh hilo tukamwona kuna kuhani akiitwa Eli ambaye alikuwa ni anaondoka alikuwa haongozi vizuri taifa la Mungu na alikuwa na watoto wake ameshawafanya makoani ya Kinafinas na na Hofni He, kufi, kwenye mlangu ndani wanakufa kwa sababu walikuwa wanafanya uzinifu wanafanya uh, tamaa wanakula sadaka ka, e, e, yakula vyote sa Mungu e, kinyume na, na sheria ya Mungu wachoyo warafi wajivuni wa hawafanyi kazi ya Mungu e, wakafa pamoja na baba kwenye mlango wa kwenye mlango wa 2 anapata mtoto eh anamwimbia Mungu wimbo e, mzuri na huoimbo kinaukia kuona Maria Maria mama Yesu kwenye huko mlango wa pili anakuja kuima huko kama huo eh tatukaona kwamba kwa kweli ili kusudi Mungu afanye jambo kubwa mara nyingi anaanza kwa kutengeneza tatizo anaanza kwa kutengeneza tatizo tukaona kufano, e? mungu, kwa mfano ili kusudi Mungu ajitwalie taifa lake kwa makusudi ya kuitoa dunia nzima eh alianza na tatizo la Yusufu kupelekwa Utumani kuuzwa kutaka kuuawa na taifa lake likawa utumani humo ndo ukombozi agano la hasa agano takali likatengenezwa. Eh? Kwa tukoona kwamba Mungu akitaka kufanya ukombozi mkubwa anaanza na tatizo. Tukaliona kwa Samuel eh, hali ya kukosa mtoto kwa mama yake Hana, baadaye Samuel anakuja kuwa eh, miongoni mwa makuhani au waamuzi wa Israeli ambao walirejea walirejesha ile taifa eh, kwa Mungu vizuri tofauti na hawa kina Eli na waliokuwa ambao wametangulia eh, na tukaliona hata Yohana mbatizaji Mungu alipokuja Yesu Kristo alipokuwa anakuja al, alitokana na, na, na, na alitanguliwa na Yohana mbatizaji ambaye naye hakuwa mezaliwa eh, alikuwa mama yake Elizabeth na babake Zakaria kutoka kwenye Luka na hata kwenye Yohana Hawakuwa mfanya nini? Hakua na mtoto kwenye matatizo Mungu anatengeneza makusudi. Anatengeneza Mungu hazi hivi hivi. Anaanza penye tatizo. Na ndiyo sababu Biblia inasema eh pale anasema mwanadamu anapokuwa dhaifu ndipo nguvu za mm -hmm. Mungu zinapo Huoni sehemu yote. Kwa mfano Mungu anawapeleka wa, wa, wa Israeli utumani Babeli wanakaa kule ndipo wanatokea akina Daniel wanatokea akina akina a, akina Mesha e, na wenzake e. lakini pia na na manabii hao wote unaosikia akina Henia akina e, Ezra e, akina Hagai yani kunatokea urejesho ambao Kristo alikuja kumkuta upya baada ya kabla hapo walikuwa wamechafuka kweli kweli alikuwa wametafuka Mungu akasema lazima waende utumani na wakataa kukataa Yeremia akasema pana nendeni mtakaoenda ndo mtapola. Baso ulikona mpango wa Mungu. Wengine wakataa kimbia kwenda Misri. Sawa. So, kwa hiyo tunaona kwamba tatizo hilo kwenye mlango mpaka wa wa 4 pale. Mlango wa tano na wa sita na 7, wa 5 na 6, taifa la Israeli linapigwa. Baso hawakuwa vizuri na Mungu kwaende amepotea. Samuel so, bado hajawa kuhani linapigwa Eh sanduku la gari linachukuliwa linaeleleta madhara kule kwenye miji ya Ekroni, miji ya Gathi ya Wafilisti eh linawapiga kina Dagoni wanaanguka chini miungu wa Wafilisti ambayo ni, ni, ni, ni miungu eh ni ilipitia ya shetani eh ni, kwa Kiingereza inaitwa idols eh, ndio hizo picha unazozoana kwenye makanisa unakuta wame wameenda wamemchora Yesu amefanya hivi sio amemchora Maria hizo zote ni idols hizo zote zinaitwa idols Kiswahili chake ni, ni sanamu ni masalabu e, kwa hiyo walikuwa na sanamu la Dagoni iliona anguka linapokaribiana na na sanuku la agano na Mungu kwenye sanduku batu, ni kwamba tu ni tu wa Mungu basi kwa hiyo wakalirudisha kwa mkokoteni kwenye wa wa Samueli na wa, na, anaanza sasa kuwa nabii na wanaishi eh anawaombea Waisraeli wanaishi kwa amani kwa muda wa miaka kama ishirini hawana hawasumbuliwi na na tena eh na nini kwenye mbao 8 mambo mapema kabisa watu wana wanamkataa Mungu wana wanamkataa Mungu lakini Samueli anafikiri kwamba wamemkataa yeye kumbe Mungu akamwambia pana hawajaukataa wewe Wakamwambia Mungu tunataka mfalme. Wakamwambia samueli samueli akalala nalia nalia akamwambia Mungu akasema pana samueli huna tatizo. Tatizo ni mimi. Hawajakataa wewe. Leo hii ukipeleka njiri watu wakaikataa. Usifikiri wamekataa injili hapo hasa. Wewe una njiri mimi na injili. Injili ni ya Neno hili la Mungu. Eh? Wao wanasema pana mimi walinikataa. Sema kama ni hivyo. Twende tu ukawape mfalme hakuna shida. Ndio akachagua Sauli kwenye mlango wa 9. Eh mlango wa 10 anapigana vita vizuri, anawakomboa watu. Mlango wa kumi na moja Sauli ananatokelezea ana, ana, ana, ana, ana, tweme kama anatawazwa rasmi anakuwa mfalme. Mlango wa 10 an, anatawala, anaweza kupigana vita alivyokuwa ameitiwa na Mungu. Eh. Kimsingi Mungu pia ana ujue mfalme akuwa ametagumwa na Mungu. Hata hata Daudi hakuwa mbangu wa Mungu kwamba aje Mungu mfawano, akasema mimi ndo mfawano wenu. Lakini tukifanya jambo ambalo moja kwa moja sio zani, Mungu ana uwezo wa kulibariki. Mhm. Wana mwana mpotevu <music> kama angechukua mali zake kwenye luka kumi na na tano. Angechukua mali zake zile mwana mpotevu akaendea nchi ya mbali akachukua ule urithi kama angefika haikuwa, haikuwa alikuwa haja mojeba Mungu alikuwa hajapendezwa huwezi kuomba urithi kama wazazi bado wako hai eh? lakini kama angefika akamtumikia Mungu huko akawa mtu mwema ya yamkini akahubiri njiri Mungu angembariki huko huko, huko nako Lakin, hapo fika pale, na kuhakisha lakini alipofika pale akana na makahaba unjai kumpiga lakini vizuri akakaa vizuri na Mungu hasa akakaa vizuri na baba yake kwa hiyo tunaona kwamba katika taswira kama hiyo eh, eh, nimezunguka ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, kidogo na nimehubiri mazito tu yanatotosha lakini turudi kwenye sura ile kwa misali sio mingi sana iko 12. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa kwenye malao ya wa 8 watu wanalazimisha wa, wanapata mfalme na Mungu nawapa mfalme mzuri kimsingi. Anaonekana Sauli alikuwa ni mtu ambaye ni, ni, ni, ni mcha Mungu. Alikuwa mchapakazi, mtiifu, alikuwa mtu wa kutii sana, alikuwa anamtii baba yake kishi akaa yani akamtina Sauli vizuri makosa yalikuja kwanza alipoanza kutawala Akashiba ma, madaraka na ni muda wote lazima jifanya, tunapo makini tunapojifanya tunapokuenda kufanikiwa usipokuwa makini tutarudi tuta, tuta nyuma tutatetereza akafanikiwa akaanza kujilimbikizia mali akaanza kuwa na nguvu akaanza akafanya kosa moja la kutoa dabiu bila kumsubiri Samuel akaonyesha hali ya kutoku mtumainia Mungu mpaka ye mwenye wafanye hilo likawa kosa. Kosa la kwenye mlango wa tano, Sauli aka mlango wa tano, ndio kosa lake kubwa na tutaiona wiki ijayo kwenye mlango wa 18 atakumbushwa na Samuel akitokea akitokea chini huko alikuwa kwaamekufu. Atakumbuswa kosa alilofanya. Eh? Aka Mungu akamwambia asema nenda kawapige wa Mareki waliowasumbua wa Israeli zamani. Na niseme lazima wapigwe akawapiga kidogo akabakiza mali akabakiza pondoo aka akabakiza na nani na agagi mfarme hilo kosa halijawahi kumwacha salama nuru lina mu, linamhimhukumu sauli hilo kosa la kukaidi amri ya Mungu leo hii wakristo kaidi amri za Mungu na naomba labda niji nilifundisha ili somo sio siku yuru e, watu wanakosea mara mbili niliisema na kuna yani, yani kote kote wanakosea kushoto hawapo kulia hawapo mimi kama paulo aliposema kwenye wakuluta wa kwanza mlangu wa kwanza anasema hivi anasema wayahudi wanatafuta miujiza na na na na wayunani wanatafuta hekima mm. yani wa wamekosea na wa wamekosea kusema lakini sisi tunamhudili kristo aliosurujia Eh, kitu uh, sasa tunaona binadamu wanafanya makosa mawili. W wengine wanakwambia sasa hilo ndo kosa kubwa kuliko yote. Eh? eh ni kubwa mno hilo. Wanawambia wanadamu wengi wengi wengi anafambia hivi. Tunaokolewa kwa matendo, lazima tufanye matendo mazuri kusudi twende mbinguni. Na tuzishike amri za Mungu. Na wanasema tu lakini hawatendi. Lakini angalau Wanafikiri kwamba kwa jinsi ya kuzishika amri za Mungu utafanya nini? Kwa jinsi ya kuzishika amri za Mungu utafanya nini? Utaokolewa. Uta Biblia iko wazi, huwezi, uka, naisha sema na nitasema tena lakini sitaisema leo, huwezi kuenda mbinguni kwa kushika amri za Mungu na kutena matendo mazuri. Haipo. Tunaenda mbinguni kwa kumamini Yesu Kristo. Sasa wewe na upande wa kwanza mbaya. Unao nani kuna mbinguni kwa matendo? Huo ni mbaya kabisa. Na ni wakristo wengi amini mean dunia ya yaani ni binadamu Karibu karibuni upande wa pili ndio huu na hili labda tulifanye sisi sio mara pili kwa sababu nimekuwa na itafakari sana upande wa pili wanakuja sasa walokole zaidi walokole eh zaidi walokole na hilo kundi wame wa sabato hilo la kwanza na watu wa dunia na maakanisa hasa nyuma ya katoliki kabila zote Ubaada wapindo wanokuja wanakuja wanangambia kwamba amri za Mungu hazina sababu yani tumesha kukombolewa chelea za Mungu hazituhusu hata kidogo tumesha kukombolewa chini ya la amri na nini hapana yote tunavihitaji isipokuwa kwa makusudi tofauti e, tunahitaji hatuhitaji matendo mazuri na amri za Mungu kuokolewa hapana Tunahitaji imani katika Yesu Kristo kuliamini muoneo ni jina lake na na kifo chake na wokombozi wake na kukiri na kutangaza kwa kinywa Huko tunaokoka na ni wokovu wa milele upande wa pili tunahitaji matendo mazuri kuzishika amri za Mungu kwa ajili ya kuwa na amani na Mungu kwa sababu Biblia na dukupenda Mungu kwa sababu so, amri kubwa kuliko zote inasema pende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote kwa ki zako zote kwa akili zako zote na yako yote ya na pili ya na hiyo mpende inanidiako kama nafsi yako. Na nyingine zote zinatokea humo hapo zote. Sasa, uwezo kumpenda Mungu hakutupeleki atuokoke. Kwa hiyo ni amri ile. Atuokoke kupenda Mungu. Sasa anaomba ni ni, ni, ni, ni, ni, ni sana huko, isi ni nipe nafasi kurudi kwenye soma Kwa hiyo kuanzia mlango wa nane sasa, eh eh okay tushatoka pale. Mlango wa 15 Sauli anakataa kushika za amri za Mungu ana, koka, alimwamini Mungu tunaona sehemu nyingi tu eh tunamwona Mungu lakini anapigwa anaumia anaishi katika hali sasa mrango wa 17 eh Daudi anamua Goliat inamfanya ajulikane na kwenye mrango wa sita, mungu, Sauli amini, Samueli, anampaka mafuta eh, Daudi E, mchungaji sio mchungaji kwa maana ya kiongozi wa kanisa hapana, lakini mchungapondo mtoto wa mwisho mtoto asiye na thamani. Je, mtoto wa mwisho ana thamani hapana, lakini inaonekana na thamani kwenye nyumba ile. E, kwayo, tuna, kwa hiyo kuanzia hapo mpaka sura zilizopita. Uwe sura ya 26 tuliyomalizia ukilipita, eh e, inakuwa sasa ni vita kati ya Sauli aliyekwisha alie, alie, alie Rudhi nyuma ambaye amekuwa backslided amerudi nyuma. Hana mwongo anayomba na Daudi. Tushasoma hiyo habari. Sasa tunakaribia kwenye maisha ya mwisho ya Sauli sasa. E, kwa sababu milango miwili jayo atakuwa nakufa. Eh alafu Daudi atatawala Wazia kwenye e, Samueli wa pili eh si kama tukimaliza Samueli wa kwanza kuanza kwa Samuel wa pili. Ndangani nianze kuandaa kisaikolojia tukimaliza Samueli wa kwanza Nadhani tutaanza kitabu cha mwanzo na jumapili tutaanza kitabu cha Yohana niko nafikiria hivi kuna mahubiri mazito yanayotutaka kuendelea yani tunahitaji kipindi hiki kwa hiyo samuele wa pili kama tuendelea lakini watu lazisoma siyo tofauti tofauti kwa hiyo ndiyo hali halisi Sula ya leo nasema nini inatuambia inatuonyesha picha na taswira ya Daudi akiwa amerudi nyuma ameanguka ameteleza hayuko na Mungu vizuri ameenda kwa Wafilisti na hilo tulio toa kusoma sasa tuende katika kuitafakari tumetumia dakika kama 25 eh dakika zilizobaki kwenye risali moja tukao tunamaliza msari wa mlangu wa 27 bibilia unasema nipo Daudi aliposema moyoni mwake siku moja basi mimi nitaangamia kwa mkono wa Sauli hakuna jema zaidi kwangu kuliko kukimbia mpaka nchi wa Wafilisti Naye saulia atakata tamaa kwa habari yangu asinitafute tena mipakani mote mwa Israeli hivyo nitaokoka katika mkono wake mstari wa kwanza wa pili Anasema basi Daudi akaondoka yeye na hao watu 600 aliyokuwa nao akamvukia akishi mara wa maoki inafuma gathi Daudi akakaa huko gathi pamoja na Akishi yeye na watu wake kila mtu na watu wa nyumbani mwake. Daudi naye alikuwa na wakeze wawili Ahinoam na Yezreel, wa Yezreel na Abigail wa Kamel aliyekuwa mkewe na Bali. E. Na msao naye anasema naye Sauli akaambiwa kwamba Daudi amekimbia paka gathi wala hakumtafuta tena. Kiroho kitu kimoja kinatimia hapa. Daudi arasema mungu wewe nikimbie nitoke Israeli Niende kwa Wafilisti labda Daudi atakuwa tena hanini hata niitafuta tena ata, atapoteza matumaini na mimi ataona si, sipokaribu ataachana na mimi na kweli ndio inakokuwa kwenye mlangoni naye akomtafuta tena eh hivo lakini tunajifunza nini tunaenda kujifunza mambo makubwa matatu mojawapo tumeliona huko ah, na nitafafanua kwa maandiko na kwanza nisemwa kwamba leo hakutakuwa na masaaishio makubwa sipoona masaaishio moja kwa moja kuna saisho tu dogo nini unaoona hapa kwamba eh Biblia King James inasema eh huyu Abigaeli hajasema aliyekuwa mkewe na Bara, mkewe na Bara. Eh, Ni kama nani alivomwoa eh Mandela alivomwoa mkewe Michelle. Akwepo anaitwa nani huko? <laughs> wa zamani wa Msumbiji. Eh Samora Machel. Eh Samora Michelle. Niyo mwanamke aliendelea kuitwa hakuitwa Glucka Mandela, aliitwa Glucka Michelle misha atoa mume wake wa kwanza. Eh, hata kama baada ya kufa bado ile doa ya kwanza kuna namna fulani haifutiki kumbukumbu yake. Kwa hiyo King James anasema mkeo ni nabali. Japo <laughs> ni wa Daudi sasa hivi, na nabali ya Hakuna laamu kwenye hilo. Laamu ya Daudi. Yamkin ni sababu Daudi a ha, haitu mkewe Daudi. Kwa sababu Daudi tayari kwa ameshawaa ame mnakumbuka. Alikuwa na mke wake anaitwa Mikale, Sauli sa, sa, sa, mfano Kwa hiyo bado King James iko sahihi anasema huyu ni mkewe ni nabali. Eh sasa kwenye hoja. Kwanza tunaona Kuba tuna tunaona kwamba eh, eh, tunaona kurudi nyuma kwa Daudi. Daudi huku nyuma kote kuliko tangu kwenye mwanzo wa 17. Kuna sehemu kwenye mwanzo wa 21 alishaenda huko. Kumbuka kwenye mwanzo eh, wa kitabu hiki alishaenda kwa Akishi. Eh waga. Gashi ni miongoni mwa miji mitano mikubwa ya Wafilisti maadui wakuu kabisa wa Waisraeli na ndiko kulikuwa nyumbani kwao na nani na Goliath eh enda huko mambo hayakwenda vizuri akakimbia sasa anaenda huko tena eh ni pindi taswira mbaya kwa hiyo tunaona kitu ya kwanza eh, kwamba eh, Daudi ana anaanguka ana, ana, ana, anarudi nyuma kiroho anateleza eh Eh yamkieni uteleza Mungu anategemea hakuna Mkristo mkamilifu lakini tunapokuwa katika ya kuteleza kwanza tunyoe kwamba baraka za Mungu zinakuwa ndogo Je, tukiteleza tukaanguka tunapoteza wokovu hapana kuna makanisa mengine ni waseme kwa majina wanaitwa wasabato mtu akifanya dhambi kubwa kubwa anaambiwa sianze upya tena aokoke upya akabatizwe upya na nini vitu vya ajabu ajabu havimo kwenye Biblia na nami ndawapa uzima wa milele wala hakuna mwenzae kuondolea. Kiroho hata uke, hata ukifanya kuzaka, wewe unakuona Sauli anakuja kujiua? Eh? Hata ukiroho ukishaamini Yesu Kristo, ukapata ule uzuma wa milele, ukapigwa ule takatifu, ule wa roho mtakatifu, ule ni wakudunu. Eh? Watu wanaona kwamba Daudi anaanguka kimwili, anarudi nyuma na anaenda kwa Wafilisti. Na kwenda kwa Wafilisti ni picha ya kwamba unaenda duniani, sehemu nyingine unaenda kwa wafilisti unaenda Misri. Eh, Wafilisti walikuwa wakakaa Misri lakini walikuwa wanakaa kwenye nchi ya, ya Wafilisti kwenye yoo miji ya Ekron na na Gath eh, na Gaza uh, Gaza iko mpaka leo eh hata Ekron iko mpaka leo eh Kwa hiyo tunaona hali ya kurudi nyuma na kuanguka na, lakini hayazidi. Tueleze tuangalie vizuri. Msari ule wa kwanza anasema hivi Anasema hivi, We, mtu anapokuwa anarudi nyuma anaanguka. Kitu cha kwanza kabisa kinachompa shida kwenye kuanguka na ambacho niweza kuangukia mimi na wewe na tujifunze anaanza kuwa na mashaka na nguvu ya Mungu anakuwa na mashaka na uwezo wa Mungu anaanza kubeba mambo kwa mpango wake mwenyewe huko nyuma huyu mtu alikuwa na uwezo wa kumua e, Sauli kirahisi sana Sauli na jeshi lake watu 1000 mara zote Daudi alikuwa na watu 400 baadaye kwa miane sita Alikuwa na uwezo wa kumshinda lakini kwa ukamilifu wake Daudi alikuwa hamuumu na akawa nawazuia watu wasi, wasiweze kumgusa. Kwa hiyo Mungu anaenda kumlinda muda wote unakoroka kwenye mlango wa 24. Eh? Mlango wa 24. Alikuwa shatekwa kabisa ameshazungushwa, ameshazungukwa na, na, na, na jeshi la na Sauli lakini Mungu akamwokoa kwa muujiza kwa Sauli kushambuliwa na wafiristi ikabidi achane na Daudi. Kwa sababu so, Daudi alikuwa ha, anajua hamtafiki da, Daudi hamtafiki. Sauli alikuwa tu anaamua kumuwinda alikuwa wivu kwa dhambi inaendelea kumtafuna. Kwa hiyo ana Daudi anaona mashaka anasema hivi, msana waza Daudi aliposema tunapoanguka kurudi nyuma kitu cha kwanza ni kuona mashaka. Mtu ambaye hana shaka katika katika Mungu, katika Kristo, sio raisha wangu. Unajiuliza hivi hizi tabu zote nazopitia. hivi eh, kweli nikiamua nikawa na kulwa kwa kombe kidogo e itaki sikaataniliwaza itanizuia kweli kuwa na Mungu unaona kwamba anaanza kuwa na mashaka anakuwa na, na mawazo mawili matatu tofauti eh na mashaka tusiruhusu mashaka mashaka Yesu alimwambia wanafunzi wake akasema anasema kwa mnaona mashaka kwa nini mna mashaka mashaka kwa hiyo Daudi ana mashaka na sema hivyo ndipo Daudi aliposema maoni mwake siku moja basi mimi nitaangamia kwa mkono wa Sauli kwanza Daudi alikuwa Mungu alikuwa anajaye kumangusha soko alikuwa ajakuacha. Mda wote alikuwa anamponya. Mda wote anamlisha, mda wote anamwezesha. Eh? Lakini ye mwenyewe anaanguka, anapoteza matumaini na Mungu, anasema, "Huyu huyu Daudi huyu, alieni nitafuta kila siku. Siku moja atakuja kuniua biashara." Yaani, inaonekana haitoshi Mungu kuliokoa, amemokoa kwenye mlango wa shina, na 24, akamokoa kwenye mlango wa 26. Eh? eh akamwokoa kwenye mlango wa shimia, Tatu mushoni pale wazishi wa walipokuwa na wammshtaki pale eh lakini baada anaona haitoshi anasema hakuna jambo jema la mimi zaidi ya kukimbia na kutoka Israeli kabisa Na tukirudi nyuma tukachunguza vizuri hem tuende mbele kidogo kwenye sura ya leo tuone mstari ule wa 5 dai wa 5 unatupa kama ka, kama Tashishu fulani kwa nini Daudi anapata mashaka na Mungu wake? Anasema inatozoga nyi milango ya misari ya kwanza lakini tutuene mbele kidogo afu tuatulinganisha. Anasema Daudi akamwambia Akishi, "Sasa kama nimeona kibali macho ni pako, na nipewe mahali katika miji hii, mmoja wapo mashamba, mashambani, nipate kukaa huko, mbona mtumwa wako akae katika miji ya Ifalme pamoja na wewe?" Unaona wewe Daudi kimsingi hakuwa anahisi kwamba Mungu amemwacha. Bada hakuona Mungu amempungukia chochote. Kilichomfanya Daudi yeye am, ampungukie am, yeah, Mungu. Mungu akampungukia ni kwamba alichoka maisha ya hali ya kutokujua kesho yake kuna nini. Hana makazi. Hapo naona anatafuta makazi ya kudumu. Alipofika tu kwa Ahisiti, mtu anapoingia duniani, akatoka kwa Mungu, hatua yake ya kwanza ni kujaribu kutulia. Nasema kutulia maanake. nini? Kutulia ni kwa maana kwamba atajisikia amefika hahitaji kuamka kila siku akitegemea mkono wa Mungu. Unajua Biblia anasema katika ukisoma katika Waibraniao mlangu wa moja nasema imani anasema eh, imani ni hakika eh ya mambo yatarajiwayo eh ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani unapoona jua kwamba kesho nitakula tu. Kwa maana Daudi akiwa na imani alitakiwa jua kwamba rasma mita na Mungu alishamwambia atakuwa mfalme. Alishapaka na mafuta. Sasa alikuwa na wazee wangu kwamba anasema sa Saudi atamuua. Sasa angemuaje wakati alisha alishamboa atakuwa mfalme. Angekuwa mfalme wakatiamekufa. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa lwa, nyingine alimpongekia Mungu, Ndiyo sio? Alimpongekia Mungu. Ndivo nilivyo mimi na wewe. Na jeu unaweza kusema sasa ina faida gani sasa kusoma? Ina faida kusoma haya mambo kujifunza ili kusudi tuendelee ku, kujimarisha, kuj thibitisha kusimama imara. Biblia mambo haya yameandikwa makusudi sio kwa ajili ya Daudi sasa. Yeye alishaoondoka. Alishamaliza kazi yake ili kusudi yatufae sisi tulio fikirua, Na miisho ya nyakati hizi. kwa eh? tunaona Taswira ya hali ya Daudi. Kinachompa shida, alichoka kunutumailia Mungu kila siku. Maisha ya Mkristo ya kweli sio kuwa na wakaa kwamba kesho nitakula nini. Duniani mtu anataka anamuambia kwamba lazima ujiwekee akiba ya miaka mitano, kumi, 20 wawekea watoto wako siyo urithi uhakisha nani. Unawaeka kwamba wataupata wata, wata ule urithi. Unawaeka kwamba wataishi baada yako kwa kwanza. Eh. Je ni vibaya kwa wakaa urithi hapana lakini tuweke kitu cha kwanza kwenye nafasi ya kwanza. Kitu cha kwanza tuweke kumtumainia mungu. Ni kama hivi tu kwa katika kipindi hiki cha ugonjwa. Kitu cha kwanza sio kuhakikisha kwamba tuna maski. Tumejifunika. Hapana, je, tusijifunike? Ndiyo tujifunike ndiyo. Tujifunike ndiyo Lakini je, tukijifunika ndio tumepata ulinzi? Hapana. Kitu cha kwanza cha kwanza kabisa ni kumtumainia Mungu. Ye yeah, itu Mungu tuzibae maski tusitusumie tusi, vitakasa mikono hapana tuchukue tahadhari tushasoma kwenye kitabu cha Mithali kwamba mlangu wa wa 22:3 nasema mtu mwenye busara akishaona tatizo, akiona ugonjwa, anachukua tahadhari. Lakini sio kutumainia hivi vitambaa, hizi maski, hizi barakoa, hapana. Hizi ni ni, ni ni ni kama mtu unapo una, unapolala usiku, una, una, uwezukaacha mlango wazi? Lakini si ule mlango nao kuzuia. Moto ukilipokea ndani je? Mlango moto Kana. tunachokitegemea ni Mungu. Sasa maisha ya kweli ya Mkristo, Biblia inasema kwenye kwenye actual, kwenye wa Waibrania mlango tulikwasa tunasema mlango wa moja Sikwenda kule kwa sababu ya Lakini kwenye mlango wa kumi, mstari wa 39 mushon mushoni huko kwenye pale, ukitoka kwenye mlango wa, kumi, mlango wa Biblia sema, Hayo mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani ni nini? Leo hii somo la imani huwa hatuifundishi sana lakini maisha yetu yote yamejengwa juu ya imani. Leo hii watu, Biblia inasema kitu kikubwa sana kuliko vyote ni upendo. Ndio. Lakini hiyo ni kwa mkristo Kimsingi kitu kikubwa sana kuliko vyote ni imani kabla hata ya upendo. Je, ushomo wa Biblia mko hapa pala? I want to tuku, too kutokusoma neno. Kwa imani ndio inayo hapo. Imani ndio inayo dai kwa upendo. Huwezi kumpenda Mungu bila kuwa na imani katika Mungu. Unaweza kumpenda mtu ambaye huna imani naye. Tule jamaa bwana, ninamshaka naye lakini ninampenda sana. Haipo. haipo Kwa hiyo imani ndio inafungua milango ya kila kitu. Kwa hiyo Daudi anaonekana yuko katika hali ya kuchoka kumtumainia Mungu muda wote hajui kesho yake. Hajui leo Mungu ammookoa katika kama katika akamuoa na Sauli katika pango. Kesho hajui labda atamuoa okay alianza akamuoa katika yes pango la Adula. Ke, kesho kuta uh, siku iliyofuata akamuoa wakati yuko wapi? Yuko kwenye nyika. Eh? Yuko katika nyika za Yezirelu. Eh? Sasa hajui kesho atakipata muokoaje? Kwa hiyo hiyo hali ikabidi akimbie. Kwa hiyo unao sasa ujumbe wake ni ujumbe wake ndio huo kwamba Mungu Nakuhakishia Nakuhakikishia Na kuhakikishia na unasema wewe umepata wapi? Sio kusema kwamba Mungu amelala kaniambia usikwapaa. Neno la Mungu liko wazi. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Anasema sema sitakuacha wala sitakupungukia. Sasa leo watu wanataka Waene waishi katika maisha ya dhambi maisha ya kumchukia kum, Mungu bila yanasema mkilipenda mtashika amri zangu watu hawashikii amri zangu hawafanyi nini hawafanyi nini alafu wanataka Mungu awalinde wa Mungu aonekane katika pale Mungu hataonekana kwao kwa ulimwengu kwa eh na tuki kutoka pale sasa tunaona ki, kitu matatizo ya Daudi unaona msali wa kwanza kabisa yanatokea anasema aliposema moyoni mwake tatizo lilianzia katika moyo hebu e, twende wote katika kitabu cha ndio katika misali. Misali, ummsali huwa unasemwa sana na watu wa dunia lakini turudie tu leo Dunia kuna misali imeamoa ikaikalili. Eh bwana mimi wangu, sita mngukia na kitabu ya Zaburi 23. Sawa, mpaka inaweza sema fulana anaona hata unaweza hata kuhubiri kwa sababu ameushika ndivyo sivyo. Lakini huu huu ana lakini sio sana wewe tu usome. Na hata kama wangeusema tuta, tuta usema. Zaburi ya I mean misali mlango ule wa wa 4 23 bwana anasema na tatu yule. Anasema linda sana moyo, moyo wako kuliko yote uyalindayo maana ndiko zitokakapo chemichemi za uzima. Unajua wokovu unatokea moyoni vile vile. Kwa sababu lazima kwanza umwamini Yesu Kristo moyoni. Sasa moyo, moyo ukiwa haujalindwa. Moyo unaona moyo wa Daudi ndiyo umba shida nasema, aliwaza moyoni mwake. Hakuona, hakuona shida kwenye mwili wake. Hapana, moyo ndio ulioharibika. Unaweza moja au mbili kuongelea habari za moyo. Yani, ni ili nisome ili kujitegemea. Biblia inasema linda sana moyo wako. Unaweza watu wengi wanasema huu mstari, lakini hawajui hata una gani. Maana yake hasa kubwa ni nini? E, em tutautafsiri huu mstari lakini tuende katika kitabu cha Marko mlango ule wa saba, mstari ule wa tusome Marko Marko 7. Okay, okay. Kwa hiyo tuko katika tuko tunatafuta tunatafsiri mithali ni tatu ya kulinda moyo na tunaona imetokea katika eh, Daudi kuwa na tatizo la moyo wake moyo wake unamdanganya eh? moyo wake unamdanganya eh mioyo ya wanadamu wa midanganyifu na ina sumu ya kutisha ya kufisha ikitwe eh tusome Marko Marko 7 tusome wa na, na mbili nasema, wa, wa shirini, shirini anasema hivi anasema hivi Yesu hivi akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi kwa maana ndani ya mioyo ya watu naona kwenye moyo ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya washirati, hivi waji zinzi tamaa mbaya ukorofi hila ufisadi kijicho matukano kiburi upumbavu hebu niulize hivi vitu vikuwa kwenye moyo unaweza ukamaamini Mungu na hivi vitu vikiwemo kuna kiburi kuna imani kwa Mungu utajiona ni mkubwa kuliko Mungu kuna washerati utajisikia ukono, uzinzi, utajisikia uizi, kila kitu. Sasa tunapoilinda mioyo. Okay. Kuilinda mioyo ni kufanya nini? Kuilinda mioyo. Vitu vinaingia moyoni kupitia katika fahamu za wanadamu. Nini tunakiangalia kwa macho yetu? Ni nini tunakisikia? Na kuhakikishia ukipenda kuangalia hizi kwa mfano chukue movie hizi za za wanazoita movie siji za Bongo zinachojaje si, si, hizi? Bongo movie muziki ile vitu gani vile vitu vina uhusiano vina wasiliano. moja kwa moja na mioyo ya wanadamu vitakuingezia uashiratu utaona mtu amevala ameko ame, uchi nitakwonyesha mtu anacheza cheza na tiksatifira eh nungana linda moyo wako usiruhusu macho yakoaona vitu vitakavyoingia kwenye moyo unaona maana ya kulinda moyo tuangalie tunasoma nini kwenye magazeti tuangalie tunaangalia nini biblia nasema katika zaburi ya 103 mstari wa 12 anasema hivi eh anasema bwana Anasema bwana eh anasema sitaweka kitu kibaya katika macho yako. Watu wa Kristo leo wanahangaika kujua chanzo cha dhambi kwa nini dhambi katika ni kama kiu kilichokata. Ana anakuambia watu wengi, kwa vijana wengi wame wameuashiria wame, wame, wame na mimi. Wengine kwanye mtandao, wengine anakuambia kabisa, sema mimi nimeshindwa kushinda fikra ya uasherati. Nimeshindwa kushinda Eeh uh, picha za ngoro kwa mfano hizo ndo tumeona Yesu anasema ndo yiko kwenye moyo hivi. Na niko tatizo la Daudi lilianzia. Ni nini wewe atoe mfano kuwa soma na tarudi huko ili lingeweza kwa na kujitegemea. Ndio sawona unaona kama nashinda kutoka hapa. Kwani ni mambo mengi ya kuongelea. Hebu tujiulize. Ukitaka kuwa na afya nzuri unakula chakula cha namna gani? Senyathe nzuri si ndio? Kenya virutubisho si ndio? Unachokula ndicho ulicho nacho. Amen. Nicho unachokuwa. Ukimwangalia mtoto anayekula akashiba utamjua kwa sababu mwili wake utafarana chakula kilichoshiba Ndiyo, sio? Mkristo vile vile anachokulisha roho yake ndicho anachokuwa. Unachokula ndicho unachokula rohoni ndicho unachokuwa rohoni. Leo hii anakuambia tunaenda kumsifu Mungu. Tunaenda kufanya nini? Lakini macho yake anaangalia nini? Masikio yake anasikia nini? Vitu anaovisoma, simu message anazosoma, eh? eh? vitu vingi TV anazoangalia, maongezi ma anayoyadena. Eh? Makuni marafiki wanaomzunguka, vitu vyo namna hiyo. Biblia nasema arinda sana bwana wako Ili somo ningeita kudhibi masaa matwili. Naomba niishie hapa. Ili usije tu, tukisje tukashindwa. Nilifikia sura nifupi, fupi. Kumbe nindefu. Hmm. Yeah. Lakini angalau tunaona kwamba tatizo la Daudi linazia moyoni, anashinda kuulinda moyo wake. Yeye yeah. inatuambia moyo kwa moyo ya jinsi moyo wake uliomshinda kuulinda hapana Lakini tunaona picha kubwa inakuwa ni kupungukiwa imani kwa sababu alikuwa amechoka kujui ku, ku, kesho yake. Leo wakristo wengi wanashindwa kumamini Mungu na kusema na Mungu kwa sababu so, anataka awe na assurance, awe na uhakika wa miaka mitano nitakuwa ninakula nini? Ni nani atanizika? Eh ni nani atani? Hivi nikifanya hivi nani? Hapana. Mungu anajua kesho. Anasema usichukue, usifikirie kesho kesho tajifikiria yenyewe. Je, Ye, tusipange kuhusu kesho hapana. Lakini sio sio wazore, sio mpango wetu. Kwanza wala pili na tatu. Mpango wako wa kwanza Mungu wako. Mpango wa pili na wako ni Mungu wako. Mpango wa tatu Mungu wako. Habari ya kesho na kushokutwa inakuja. Tupange vizuri, vizuri. Lakini tupange na Mungu tiba na mungu mia kwa 100 mta unamwambia leo tukasoma leo anasema hapana niko busy na kazi na kazi fulani ni na kazi labda siku nyingine hakuna siku mbapo utakuwa bila kazi kwa hiyo unaona kwamba kilicho mbele sio kitu kingine ni mipango yake sio mungu sisi tukipata muda wa muda wa kwanza ni mungu na pili ni mipango tutarudi tuta kwa hiyo ile eneo kuna mambo mengi ya kujifunza lakini naomba tuchukue mbele Tusonge mbele kwa tunaona kitu cha kwanza Daudi anarudi nyuma na kurudi nyuma kwa sababu kunatokana na na kuwa na mashaka na Mungu moyo wake unatindikiwa imani eh nani wale usumbaki na petro petro anasema tunarudi kunaniita ku, ku, Narudi nyuma narudi ku, kuvua eh samaki Alikuwa haoni tena nguvu za Kristo katika mashaka nje alikuwa na dhambi hapa lakini alipungukiwa imani. Pointi ya pili tunaiona mtu anaporudi nyuma mbali na na, na, na, na na kurudi nyuma kunatokana kutokana ku na kufungukiwa imani na kutaka uh, uhakika na mipango dunia hii. Pointi ya pili. Namba niifafanue hii point kabla siondoka. Kwa nina, ujumbake nini ujumbe wake nini? Ujumbe wake ni kwamba kama kumtumikia Mungu wetu bado kutatufanya tusiwe na uhakika na kesho yetu basi tumtokie Mungu hivyo hivyo. Je, kuna kuwa na uhakika wa kesho yetu hakuna ubaya. Lakini ubaya ni pale ambapo kesho yetu mipango yetu ya kesho inatufanya tumweke Mungu pembeni tulijitumaendesha. Pointi ya pili, mtu ana, Daudi anarudi nyuma na kurudi nyuma kwa Daudi kuna changamana na mtu yote anayerudi nyuma lazima ma nguvu za matendo ya mwili yanakuwa makubwa mtu ukisikia amerudi nyuma ataacha kusoma biblia yake Hata ataacha amkini kukusanyika kanisani utakuta sasa anaanza kuwa busy na kazi zake ataanza kuwa busy na na mambo ya duniani labda kukusanyiko anakaa kwenye kijiwe anataka kula vyakula je tu vyakula tu vyakula anataka kukaa kwenye pombea yani ana mambo ya tamaa kwa tunaoona kitu kingine na anakuwa na tamaa na vitu. Huwezi ukawa na vitu vya dunia hii vimekaa kwenye moyo wako hapa na Yesu akakaa umo Biblia inasema huwezi kutumikia mabwana. E Mtu angalie Yerusalemu ule wa Kwa hiyo tunaona Daudi katika kurudi nyuma kwake anajawa na tamaa ya vitu na mali na mpaka inamkosesha anafanya kosa kubwa. Anasema hivi soma katika mlango ule wa msari ule wa anasema Daudi na watu wake walikuwa wakikwea na kushambulia wageshuli na Wagirizi na WaMaleki walikuwa wenyeji wa nchi hiyo tangu telemu hapo enapo shuli hata mpaka nchi ya Misri wa 9 tena Daudi akapiga aka nchi hiyo asimuhifadhi hai mume wala mke akateka nyara kondoo na ngombe na punda anaangamia na mavazi kisha karejea na kufika kwa akishi huyu mfalme wa wa wa, wa gathi mfilisi aliyekuwa amempa nchi ya Ziclac eh kwa hiyo anaenda anapiga ni makabila ya watu wasio, wasio na mungu lakini mungu hakuwa amemtuma yao baada anaenda na ana poramali zao ana huyu ni jambazi kimsingi kasa wewe unatoka kuwa Daudi mfalme Daudi ambaye moyo wa Mungu anasema eh, moyo wake umpendeza Mungu eh Eman after God's own heart Anasema katika King James Alafu anafika sehemu fulani anaenda kuuua anaua watoto anaua wa, wa, wa, kina mama anahua, wa... hata chichote anachukua mali zao anafanya nini Huyu ni njambazi Kumsingi tomari kwa amefika sehemu fulani hawezi hata akamgusa Sauli aliyekuwa namuinda yani alikuwa kwenye kipimo cha juu kama utakatif, cha utakatifu cha cha lakini anafika sehemu fulani anaenda anaua na ukisoma sasa unaosema ma, maana yake ni nini katika maisha ya kila siku maana yake katika maisha ya kila siku si, si lazima uue moja kwa moja sio lazima ukinyoa uwaju utakamatwa na utafungu huwezi kuua lakini Huyu mtu ni mtu ambaye anaishi katika maisha huyo huyo, huyo hu. huyo, cheo, anawwezo, pesa, zuzuz, ya tamaa. Huyu alikuwa ikiongoza watu 600. Alikuwa manake huyu ana mamlaka huko. Huyu akipewa cheo ana uwezo wa kuaibia wananchi wote pesa ambazo ziko kwenye mamlaka yake. Ni mlarusho huyu. Ni mwizi. Ni jambazi. Huyu kama ni huyu kama ni kwa sababu huyu pia alikuwa nabii singe da, Daudi alikuwa na unabi. Huyu ni mchungaji. Kama ni mchungaji ni hawa wachungaji hawa wa mjini wote hawa wote ambao wana wote. mchungaji wa Mwenge wapi? Sige, mchungaji wa Mwenge ipi? Sijiu bongo hufufusi ni na kabila gani? Zote ni watu wanaojinimbikizia vitu tumboni mwao. Kaso dicho anachokitafuta Daudi anachukua, anaoa hata anachukua na, anana, anachukua vitu. Okay. Inawezaakuwa anajinimbikizii. Kaso alikuwa na watu na hana watu mia sita ana nawake wawili kosa nyingine inalazimku kufanya dhambi kizuri ili waweze kuwatunza Alishapewa nchi huyo ndo taiwa zikra Alishindwa nini kuzalisha vitu bila kuua Kwa hiyo huyu ni mtu wa mwilini kweli kweli ni, mu, ni muwaji Kama ni mwanamke anatoa mimba sio so, ni uwaji Najee, mimba, manamuke, ajatuwa, na yeye so, mimba akitoa wanawake wanaume hajatoa na wanaume ametoa wameshirikiana. Kwa sababu mimba inatungwa na wao. Kwa hiyo huyu ni mmoja. Ni ingeweza kuongelea vitu vingi sana lakini so ya muda ngoja turudi tu, mbele tuweze kufunga. Tuene mbele. Watunaona hali ya tamaa, hali ya kuitafuta faida. Eh. Eh Tukienda mbele kwa hiyo tumeona pointing ngapi mbili. Ya kwanza tunaona Daudi alirudi nyuma na anarudi nyuma kwa kufua kuwa na mashaka juu ya Mungu. Wa. Na mashaka yanatokana na kwamba anataka awe na uhakika wa kesho yake nini. Ambayo hicho kinaisumbua dunia ya Wakristo hasa wanaitwa wa Pentecost. Neno la Mungu hali watoshi, toshi. Matumaini hawatoshi. Wanataka leo njoni huku mwanae kuendesha gali aendeshe wayaendeshe sangati hawana hawana hayo magari ni tamaa iliyoja tu kwenye mioyo lakini wala haiui chochote ndaniisha sema ukitafuta kundi la kwanza kabisa masikini Tanzania zima ni hao wa posta kama yupo aje hapa sio humu kwenye ili kanisa lakini aliyeoko huko anatufuatilia eh lakini waanza kabisa kuta, kutamani na kutoka kila kitu anaweza katamani mpaka miaka kumi je mungu hatajirishi mungu akitaka naweza aweza kutoka sababu mali na daabu ni mali ya mungu lakini kila kitu anafanya kwa maksudi yake Ni kama vile ambavyo mungu ameamua watu wengine akafanya warefu wengine anawafanya wafupi Wengine akawapa viungo kamili wengine hajawapa viungo kamili Eh kuhesa kumlazimisha mungu kitu kazi yetu kubwa ni kumcha mungu na kumomba mungu Eh sio kun kuyewe eh, uwezo unaniambia kwamba huko unaendesha sijui VX sijui nyumba yangu iko hivi unaichorochora hewani sio uwezo unaniambia kwamba huko unaomba huko unajitengenezea unaji, unaji, unaji eh maana yake sijui maneno yanaumba niamini ni usari gani maneno yanaoa kitu kinachoumba ni Mungu aliumba dunia kwa neno lake sio wanadamu eh kwa hiyo tunaona pointi ya pili ni, ni hali ya tamaa na inayomfuzabisha kuwa. na huku kuua sio kwa kawaida. Ukizoma katika kumkumbuka Torati mlango wa 20:19 na huko Mungu alikuwa ameshaeleza ikitokea mtu anataangamana na wa, kufanya vita, na picha yake ni vita vya mwilini vya rohoni leo kwa Mkristo. Mungu hasemi tufanye vita, anasema vita vitu vya damu na nyama, lakini e, vita ambavyo ni wakati ule Mungu alikuwa amitoa maelekezo yake kwenye kumkumbuka Torati mlango wa ishirini. Soma pale vizuri. Alishaeleza utakakwenda kupigana na watu. Kwanza kitu cha kwanza watangazimia amani. Na like kiwezekana waombe wasalenda, kusalenda au kujisalimisha. Wakikubali kujisalimisha, basi niakuwa kwa sababu hawana upinzani na wewe. Kwa mfano hata kama angekuwa na njaa akataka angeweza kambia bwana yeye anata angeza kufanya kama anifanya akikua na habari kwenye mlango wa 26. Eh? Sasa hapo yeye anamua anasema kwenye kumkumbuka watoto wangu wa ishirini Anasema mtakapoenda kupigana na mtu mkisha watangazia amani wakakubali basi msipigane. Lakini wakikataa muanze kupigana muapige ili mwasalimishe watoto. Mwasalimishe kwa kina mama na msalimishe vitu fulani. Fulani fulani vile vitu ambavyo havijachafuka. Kama mtoto anaroho, roho unaweza kumfundisha neno la Mungu sio uh, vitu kama hivyo. Wakina mama wanosema je hawa Mungu huwa wa, ana sababu zake nyingine kimsingi. Lakini alikwenda si taenda huko. Mungu alikwaje amwambia kwamba kwenda kupigana ufute kila kitu. Na tunaona kwamba Daudi anapigana anafuta kila kitu kwa lengo la kufuta ushahidi kwa sababu anakuja namdanganya Akishi. Kwamba alikuwa ameenda ku, kupigana na Waisraeli kwa sababu alikuwa anajua kwamba Akisha dapenda kusikia Wazirai wanapigwa ushindi kwa adui zake. Hao walikuwa ni kama watu wake wa matenda damu wenzao. Kwa hiyo anafuta ushahidi wote na kweli anafanikiwa. Point ya, ya pili, point ya, ya tatu. Tunaona kwamba eh, katika kurudi nyuma Daudi anakuwa msema uongo. Leo hii nimefanya nikili ni kwamba sio utafiti moja kwa moja, lakini ni aina fulani ya uchunguzi nimefanya kwa kweli katika watu waongo wa Kristo. ni waongo sana. Yaani u ukitaka u ukitaka kupata disappointment au katizo tamaa weka makubaliano na, na, na, na, na mtu mkristo ambaye anaenda ana tu kanisani, hasikie maneno ya Mungu kama yani, hivi tunavyosikia. Yaani leo atakwambia hivi kesho atakwambia hivi. Mimi ana kunyaga zangu, bora msikie arasema nimemwambia hivi hivi na hivi na, sasa wao uh, wote uh, uh, uh, tumeweka kwa nini? Alafu wengine wanadanganya sio katika kujiokoa hata kujoko. Eh? Daudi ukisoma katika ule mstari wa wa 11 anasema katika turudi kwenye Samuel, Kwanza Samuela 1:27 11 anasema tena Daudi hakumuhifali hai mume wana mke ili kuwaleta gathi baada alisema watanichongea Wasituchongee kusema ndivyo alivyofanya Daudi tena ndivyo alikuwa hivyo kwa desturi yake wakati wote alipokaa nchi wa Filisti. Na wote alikuwa anaenda lapiga naua, anafuta ushahidi. Huyu sio mtu kawaida. Huyu ni neema ya Mungu unayojua. Kuna watu wa ponyagano la kali, ni sema ukweli Wakristo tuna habari nzuri na habari mbaya. Habari mbaya kidogo ambayo tunaipata. Na nzuri nitaisema, ikusudi tu, tu tuwe mizani. Habari mbaya Mungu Kwenye agano jipya kimshinge havumini dhaavi kiraisi. Kwa mfano mimi hivi vitu anafanya Daudi, mimi na wewe leo hii tukifanya hivi hatuponi. Na la nadhani kwamba unaweza kaenda ukauwa kijiji leo hii ukaachwa uka hata na mamlaka. Hata kama utaachwa na mamlaka Mungu hakuachi. Kinena kamaacha daudi. Inajua kwa nini? Inena kasoma katika, katika matendo matendo matendo ya mitume mlangu wa 10 na na na na 7 pale 17 19 hivi anasema Mungu ambaye zamani eh as, kwa lugha ya King James anasema he casteth a blind eye alikuwa ni kama ana ana anaachilia ana, ana, ana, e, anafumbia macho eh anafumbia macho na ukisoma pia katika mwanzo wa kitabu cha Waibraniao mwanangu wa kwanza hapo anasema Mungu ambaye hapo zamani alinena kwa namna nyingi kwa ajili ya manabii eh, na anasema lakini kwa kwa nyakati zetu amenena na sisi kwa jinsi ya mwana. Biblia nasema aliyepewa vingi kwake vingi vitadaiwa. Haiwezekani tukawa tumepewa agano jipya na agano la kale na Yesu Kristo amekuja ametwambia habari za mbinguni na nguvu za Mungu alafu tukapimwa mtihani ule ule. Mara gese sisi kama ingekuwa kwenye mfano wa elimu naomba mniruhusu nilete mfano wa elimu kwa sababu sisi na na Ukristo ni kujifunza ni hatua huwezo kutegemea mtihani unaofanya eh, Ibrahimu mwanzo ni labda uko darasa la kwanza sio ni mwanzo utaki kulingana na mtu ambaye ambaye amesoma amba kitabu cha ufunuo yuko kwenye di, anasoma amesoma degree 2 3 na hizo mtihani hao hailingani sisi tunaleewa na kidogo e, kwa hiyo kwa hiyo nyingine Mungu sasa hivi Havumilii dhambi hata ndogo. Leo mbona hauui watu? Mungu hauwi mwili. Bona, bimu, sasa, bora bingu anasema bora usimwogope mtu anayewamwili. Asifanye kitu chochote. Mbaya ni yeye na roho. Mungu anajificha. Mtu anakosa wokovu anakuwa amewekwa tayari akisubiria hukumu ya milele kwa sababu aliyepewa vingi Tumepewa neno la Mungu tuna vitabu vyote 66 Yesu Kristo alishakuja hakuna siri iliyofichwa lakini Daudi wakati huu kimsingi Hana kitabu chochote amkini labda ana vitabu vitano vya msifu roho haijaje juu yake akaandika zaburi sisi tunajua tuna zaburi sura 150 zote tunaisikia sauti ya Mungu kwa hiyo tunategemewa maisha yetu aliyepewa vingi na kwake vingi vila. maisha yetu yawe ya kipimo cha juu kabisa lakini leo wa Kristo maisha yao kipimo chao kiko chini kabisa. Ana imani chini ile ya, ya Ibrahimu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Mathayo 13. Anasema haya anasema oh, heri yenu mnausikia mnausikia. Anasema kwa sababu wenye haki wa kale akiongea akina akina ya Ibrahimu. Anasema wao litamani kuasikia haya lakini wasiasikii. Maana yake ninyi Mungu kwa kipimo cha juu sana. Kama ni mwanafunzi leo anasoma wa ana kompyuta zamani hizo anaalika kwenye mchanga anaaka kwenye vitu vya kugeuka anafanya nini anateewa chakula anafanya nini alafu anategemea waferi vitu vidogo sisi tuna kila kitu tunaero vungu tuna mali u Daudi angeenza hapa hema angalifuma so katika biblia zetu tutaishia tuta hapa tusiene mbele sana lakini tunaona kwamba maisha yetu yanategemewa tu, tuzae matunda mengi kuliko ya waliotatangulia leo tumeona vitu vitatu vya mtu anaye nyuma na vinaweza kuwa vingi lakini sura ileo inaonyesha vitatu anakuwa e, na vitu vingine vidogo vidogo huko ndani lakini sipata muda sote tunapata mda, so, mda wa kwanza kutoa ufupisho wa taswira ya capture ya ya somo la kwanza na mambo mengine lakini e, tunaona vitu vitatu tunaona anarudi nyuma kwa sababu anapata mashaka na Mungu U, ukiona umefikia hatua ya kwanza kuona mashaka na Mungu eh ujue e unaingia nje mbaya sio na mashaka namna hata kidogo Na itatokana na kupokea na neno la Mungu eh kila tuapo kwa ajili ya neno la Mungu kila siku unakuwa una sura kama tatu za za Biblia unazosoma unasikia una na hata ukizirudia na yamkini utazirudia kwa muda mrefu sana eh huwezi kupokea la neno la na Mungu huwezi kupokea E, yeah, baada ya Sauli kwa ameonekana ameshindwa ame kumkamata Daudi, Daudi akawa amelax, ameacha kumsikiliza Mungu, basi ndio anaanza kutafuta hata simu ya kupumzika, anaona bwana niende hata kwa kwa Filistine. Yeah, kidogo, eh. Yeah. kuzoea maisha ya nje ya Mungu ya kujitegemea. Hapana. Tunashukuru Mungu. Baba tunashukuru kwa manufaa yako. kwa kutupeleka katika yote Asante kwa siku ya leo pia. Asante kwa sura hii ya 27 ya kitabu cha Samweli kwanza, Mungu. Yote tunasikia Mungu tunaomba ukatuongoze na kututia nguvu watoto wakubwa na nao, nao tufuate kutoka mbali Mungu tuweze Mungu wa mbinguni kuatia katika vitendo eh, na tuweze kupendeza ufanye Asante kwa uruma zako na upendo wako. Asante kwa baraka zako Mungu wa mbinguni. Asante Kristo katika jina la baba na maana nao mtakatifu. yote na kupokea yote. Amen. Amen.